Hebridai fekete sárkány Ez a Nagy-Britanniában honos sárkányfajta agresszívabb Velszi Minden egyes példánya 250 négyzetkilométeres vadászterületre tart igényt. A hebridai fekete hossza a kilenc métert is elérheti. Pikkeje durva, szeme fénylő, bíbor piros. Hátán borotva éles tarésort, farkahegyén nyílhegy alakú tüskét visel. Szárnya a denevérre emlékeztet. Fő tápláléka a szarvas, de néha nagytestű kutyákat, sőt szarvasmarhát is felragad a földről. A fekete sárkányokkal kapcsolatos vadőri teendőket hagyományosan a hebridai megfasztimágus klán tagjai végzik el.